Big Blue, en autoetnografisk text om det haptiska och om skulpturen Hippocampus. Jag väljer att börja min berättelse med en händelse som inträffade för ungefär åtta år sedan. Det finns flera händelser som kunde introducera mina tankar men jag väljer denna händelse. Jag har min uppväxt på den finska västkusten och jag bor i Göteborgs södra skärgård sedan 20 år tillbaka i tiden. När jag tänker efter har jag alltid bott nära havet, som alltid funnits tillgängligt för mig och på ett mycket kort avstånd. Ytan och djupet är en stor del av förnimmelserna jag haft om havet, inte minst som den vinterbadare jag är sedan 25 år tillbaka. Ett vinterbad som under detta pandemiår har blivit en lekande och sammanförande faktor för flertalet på ön jag bor. Och jag för, vad jag har förstått även för en stor del av Sveriges invånare. En pandemifluga skulle en kunna säga. För 20 år sedan då jag och min familj flyttade till ön var vinterbadandet någonting som ingen genuin öbo intresserade sig för. Man sa det, att fisken simmar, inte fiskaren. Ytan och djupet är också viktiga element i en skulptur. Den negativa volymen är lika viktig om inte viktigare än den positiva i en, i en skulptur. Jag tänker på Rachel Whitreads skulpturer där händer ut av hela rummet, alltså tomrummet i huset. Det som finns där men som vi betraktar som självklart, som luften vi andas. Eftersom vi inte har gällar är vattnet inte lika självklart för oss. När jag går ner i vattnet på vintern eller sommaren skapar jag en negativ kroppsvolym som tränger undan motsvarande volymvatten. Arkimedes lag lärde jag mig i folkskolan på 70-talet. För åtta år sedan hade vi, jag och min kollega, en kvällssittning med studenterna på den förberedande konstskola jag då jobbade på. Jag och min kollega var ansvarslärare inom ämnets kultur. Tanken med sittningen var att ha en tillställning som var utanför den pedagogiska vardagen. Ett tillfälle på våren innan kursen splittras efter året som gått. Vissa av studenterna skulle denna vår nå sina mål och komma in på en högskoleutbildning och andra tvingade, var tvingade att tänka om eller göra nya insatser för att nå sina drömmar. Vissa studenter går ett och andra två år på skulpturlinjen. En linje som främst tar upp de grundläggande och traditionella materialen och teknikerna som används inom skulptur, såsom lera, gips, trä, metall, men även sten och bronsjuttning. Andra material och tekniker, som video, performance, ljud, ljus, är också en del av kategorin skulptur idag och behandlas på skolan. Det här indikerar att disciplinens skulptur lyckligt nog inte är en oförändrig konstform som stenat i sin ljudform. Men eftersom det finns en sådan stoffträngsel blir det ofta att det nya slår ut det traditionella och det konceptuella och sidosätter hantverket. Därför är det viktigt att vi som lärare i skulptur påtalar detta och erbjuder en chans för studenterna att åtminstone pröva på material och tekniker, fast det sedan går vidare med egna intressen och egna behov och tekniker det gillar mer. En sak som ofta är svår att påvisa är hur förnyelsen av material tillsammans med görandet, skulpterandet möjliggör konstnärlig kvalitet och ett individuellt uttryck i slutresultatet. Idag är det optiska många gånger viktigare än det haptiska. Det vill säga egenskapen hos en form eller ett objekt att framstå särskilt tydligt för beröringssinnet. Vi är vana att konsumera genom våra ögon mer än våra fingrar. Louise Bourgeois och Barbara Hepworth arbetade medvetet med materialitet och haptik i sina skulpturer. Giacomettis lerföring, det vill säga arbetet med händerna i leran, är också exempel på hur material och form kan vara bärare av innehåll. Hur abstrakt den surrealistiska skulpturen än är. Under sittningen ställer studenterna frågan till alla, även oss lärare. Vad vi gjorde i en parallell verklighet, ifall det inte var samma som i den aktuella verkligheten just då, det vill säga undervisad på en skola. Frågan var ett försök att diskutera framtiden på ett lättare sätt. När det blir min tur hörde jag mig själv säga att jag skulle vara miljöaktivist inom organisationen Sea Shepherd och bo och arbeta på ett av fartygen som hjälper regeringar runt om i världen med att upptäcka olagliga och oreglerad fiskeverksamhet på det tjuhaven. Det var inget jag hade tänkt ut tidigare utan jag hade följt organisationen på sociala medier en tid. Det var helt enkelt en undermedveten idé som nu kommer ur min mun. Havet har ju som sagt varit en stor del av mitt liv. Jag kommer ihåg när jag som liten hittade en torkad på en klippa i Kjärgården hemma i Finland. Den liknar inte alls egentligen den köhest hippocampus, men den har på något sätt samma känsla. Nebjeden var rak, cirka 10 cm lång, och köhesten bölig och lika lång har jag läst mig till. Jag hade sett en livslevande köhest, men kanske just därför blir den en sagovarelse för mig. Liksom nebjeddan blev då jag var liten. Vad var detta för en underlig liten fisk? En sagovarelse som är figur ur mumintrollen och med en ensamhet som behöver tröstas. Ungefär vid tiden för upptäckten av nebjeddan. Så att vi som gick i folkskolans första klass på golvet i det lilla biblioteket och lyssnade till bibliotekarien som läste högt för oss om bland annat kryttet som behöver tröstas. Jag kommer fortfarande ihåg förnimmelserna av doft gamla böcker, kakelung fuktiga kläder tillsammans med ljudet av knarrande golvplankor frissandet. Det var magiskt. Något att bevara i minnet, liksom det magiska i havet och dess invånare. Därför känns min hippocampus som den gör.